Чого, звичайно, такі бідолахи взагалі були? Тепле сонце, твердий кам'янистий ґрунт, жодних ознак небезпеки чи боїв. Чудовий світ. Чудовий, поки ти не закриєш очі та не розслабишся. І тоді ніч, голоси, безумство та смерть починають м'якою ходою підкрадатися до тебе і оточувати з усіх боків. Але зараз зі мною все гаразд, – гордо сказав він. Ось лише поглянь. Він витягнув перед руку. Завдяки неймовірному зусиллю волі пальці більше не тремтіли. Я покажу тобі, хто тут головний, чорт забирай, рішуче заявив він в ясному небу. Я! І він демонстративно ткнув себе пальцем у груди. Подумати лише, що думка змогла жити так довго, можливо, цілий мільйон років. Усі ці думки про смерть, хаос і завоювання літають у нешкідливому на перший погляд але насправді отруйному повітрі планети. В очікуванні, коли жива людина з плоті та крові стане порталом, через який вони зможуть знову виплеснути свою безглузду ненависть. Тепер, коли він почувався трохи краще, усе це здавалося якоюсь нісенітницею. «Все, що мені потрібно, – подумав він, – це протриматися без сну шість днів. Так вони мене не дістануть. Коли я не сплю, я доміную, контролюю ситуацію». «Я сильніший за цих божевільних правителів з їх безглуздими мечниками, щитоносцями й трубачами. Я не буду спати». «Та чи витримаєш ти? – подумав він. – Не спати цілих шість ночей, навіть очей не стулити. У мене є кава, ліки, книги та карти. Але я вже зараз так втомився, так втомився, – подумав він. – Чи вдасться мені протриматися?» Ну, якщо ні, то завжди є пістолет. Куди подінуться ці дурні монархи, якщо ти поцілиш прямо по сцені їхнього кривавого театру? Весь світ театр. Ні, ти, Леонард Сейл, ти їх маленька сцена, а вони на ній актори. А що як пустити кулю з позалаштунків, зруйнувати декорації, а з ними і весь глядацький зал? Знищити сцену, акторів, усіх, хто так необачно вирішив стати на твоєму шляху. Перш за все, потрібно знову з'язатися по радіо з Марспортом. Якби був якийсь спосіб швидше надіслати рятувальний корабель, то, можливо, я зміг би протриматися? У будь-якому випадку потрібно попередити їх, що ця планета таке безпечне та невинне на перший погляд місце обитель жаху та хворобливого марення. Десь хвилину він безуспішно намагався вийти на зв'язок, Його губи стиснулися у тонку лінію. Радіо не працювало. Воно надіслало необхідний клич про допомогу, отримало відповідь, а потім замовкло назавжди. «Яка іронія долі?» – подумав він. Залишалося одне – скласти план. Він так і зробив. Він взяв жовтий олівець і накидав шестиденний план порятунку від невидимих гнобителів. Сьогодні ввечері, написав він, прочитати ще шість розділів протистояння. О четвертій ранку випити гарячої міцної кави. О четвертій п'ятнадцять взяти колоду карт і розкласти паціянс десять разів. Цього має вистачити, щоб протриматися до шостої тридцяти, і тоді ще кави. О сьомій годині прослухати ранкові радіопрограми з землі, якщо приймач взагалі працює. А чи працює? Він перевірив радіоприймач. Мертва тиша. «Що ж», – написав він, – «з сьомої до восьмої проспівати всі пісні, які вдасться згадати та розважати себе в будь-який можливий спосіб. З восьмої до дев'ятої думати про Гелен Кінг. Пам'ятаєш, Гелен? Хоча можна було почати думати про Гелен прямо зараз. Він кілька разів обвів цей пункт жовтим олівцем. Решта днів також були розписані по хвилинах. Він перевірив аптечку. Там було кілька упаковок тонізуючих препаратів, які не дадуть йому заснути, по одній таблетці кожну годину протягом шести днів. Він був налаштований цілком оптимістично і був упевнений в успіху свого задуму. Ваше здоров'я, Йортіль. Він проковтнув таблетку, запиваючи її гарячою кавою. Ось так все й закрутилося кінг або бальзак, джин або ром, кава, таблетки, прогулянки, ще кінг ще більше бальзака, знову джин, ром, ще пасьянс. Перший день пройшов, за ним другий, а за ними третій. На четвертий день він тихо лежав у тіні великого каменю, рахуючи до тисячі спочатку п'ятірками, а потім десятками, щоб хоч чимось зайняти свій розум і не спати. Його очі дуже втомилися, повіки ставали все важчими, тож йому часто доводилося вмиватися холодною водою. Він більше не міг читати, голова його розколювалася від болю. Він був такий знесилений, що не міг рухатися. Через постійний прийом таблеток він, не мов, У цьому стані хворобливого пильнування обличчя його нагадувало воскову маску зі скляними очима, які дивляться в нікуди. Язик його став схожий на іржавий вістря списа, а пальці, немов обросли шипами та шерстю. Він спостерігав за стрілкою свого годинника. Залишилося чекати на одну секунду менше, подумав він. На дві секунди, три секунди, чотири, п'ять, десять, тридцять секунд. На цілу хвилину менше. Тепер залишилося чекати на цілу годину менше. О, корабель. лети що сили до своєї мети! Він тихо засміявся. Цікаво, що буде, якщо він просто кине все і засне. Заснути. І бачити сни. Весь світ театр. А може покинути цю нерівну боротьбу і просто здатися? Е-е, Високий, пронизливий, загрозливий звук бойового металу. Він здригнувся, його язик ворухнувся у сухому терпкому роті. Йор і тілі знову почнуть свою древню битву. Леонард Сейл збожеволіє. Переможець забере собі те, що залишиться від нього. Тіло божевільної людини, яка несамовито регоче і здригається у припадку агонії. І буде він ходити по цій планеті, одягнений у цю фізичну оболонку, немов парадні обладунки, 10, а може 20 років. Гордовито і величаво крокуючи, віддаючи накази рубати голови зрадникам і запрошуючи до своїх покоїв з плоті та крові невидимих наложниць. Леонарда Сейла, точніше те, що від нього залишиться, відведуть в якусь далеку приховану від сторонніх очей печеру, де 20 божевільних років у ньому будуть кишити хробаки війни і мучити його древніми та абсурдними думками. Коли прибуде рятувальна група, вона не виявить його слідів. Армія в його голові надійно сховає його в якійсь ущелені, де він стане фортецею, де буде сидіти який-небудь злий і кровожерливий йор. Ця думка ледь не зламала його. 20 років божевілля, 20 років тортур і рабства, 20 років запеклих війн, 20 років нудоти, судом та здригання. Його голова безвольно впала на коліна, його повіки стали дуже важкими, і під легке шурхотіння вій його очі закрилися. Барабанна перетинка у вусі глухо хлопнула. «Спи, спи!» Співали немов заколисуючий шум прибою голоси. «Я... У мене є до вас пропозиція, вислухайте мене!» – подумав Леонарцел. «Ти, Йоре, і ти теж, Тіле! Йоре, ти можеш займати моє тіло по понеділках, середах і п'ятницях, а ти, Тіле, можеш використовувати мене по неділях, вівторках і суботах, а по четвергах у мене буде вихідний, ви згодні!» «Е-е-е-е!» Співали, вируючи немов морські хвилі, голоси в його голові. О -у, -у, -у, у Співали десь далеко тихі та м'які голоси. «То що, згода, Йоре, Тілле?» «Ні!» – сказав один голос. «Ні!» – сказав другий. «Та чого ж ви обидва такі жадібні?» – з обуренням вигукнув Сейл. «Будьте ви обидва прокляті!» Він спав. Він був йором, чиї руки прикрашали персні з дорогоцінним камінням. Він став поряд зі своєю ракетою і витягнув перед руку, вказуючи шлях своїм сліпим арміям. Він був йором, древнім командиром воїнів, чиї обладунки були прикрашені самоцвітами. Він був тілем, улюбленцем жінок, убивцею зрадників. Майже несвідомо його рука потягнулася до кобури на стегні і витягла пістолет. Рука піднялася, націливши пістолет на мішень. Армії Тілля та Йорра зіткнулися в бою. Пістолет вистрілив. Куля подряпала сейлові лоба, і він прокинувся. Він протримався ще шість годин, тримаючи останню оборону. Але тепер він знав, що це безнадійно. Він промив і перев'язав рану, яку завдав сам собі. Він пошкодував, що не цілився точніше, адже тоді все було б скінчено. Він відчайдушно дивився в небо. «Ще два дні! Ще два! Нумо, корабель! Нумо!» Від безсоння він був інертним і загальмованим. «Марно!» Через шість годин він сильно марив. Він підняв пістолет, поклав його на землю, а потім знову підняв, приставив до голови. Тремтячий палець був уже на спусковому гачку, але він передумав. Він знову дивився в небо. Настала ніч. Він спробував читати, але потім відкинув книгу убік. Він розірвав її та спалив, просто щоб чимось зайнятися. Як же я втомився? Через годину, вирішив він, якщо нічого не станеться, я вб'ю себе. Тепер вже напевно, цього разу я не схиблю, я зроблю це. Він підготував пістолет і поклав його на землю поруч із собою. Тепер він був дуже спокійний, хоча знесилений і змучений. Усе нарешті закінчиться. Він буде мертвий. Він пильно спостерігав за хвилинною стрілкою свого годинника. Одна хвилина, п'ять хвилин, двадцять п'ять хвилин. У небі з'явився якийсь вогник. Це було настільки неймовірно, що Сейл розплакався. «Ракета!» – сказав він, встаючи. «Ракета!» – закричав він, протираючи очі, і побіг уперед. Полум'я ставало все яскравішим. Воно росло, наближалося. Він відчайдушно замахав руками і кинувся вперед, залишивши свій пістолет, припаси та все інше. «Ви бачите це? Йоре, тіле, ви дикуни, ви монстри! Я переміг вас! Я переміг! Вони летять по мене, вони мене врятують! Я переміг, чорт вас забирай!» Він голосно і зловтішно розреготався, а потім обвів радісним поглядом валуни навколо небо і власні руки. Ракета приземлилася. Леонард Сейл стояв, похитуючись в очікуванні, коли відкриється шлюз. — Бувай, Йор, прощавай, Тіль! — тримфально крикнув він, посміхаючись, очі його горіли. — Е-е-е-е! співав вдалині глухий рев вибухали та вщухали голоси. Люк ракети відчинився, і звідти з'явилися двоє чоловіків. «Сейл?» запитали вони. «Ми корабель ACDN-13. Ми перехопили ваш сигнал SOS і вирішили забрати вас самі, адже корабель з Марсфорса долетить сюди не раніше, ніж післязавтра. Та нам і самим не завадило б відпочити. Ми подумали, що непогано було б переночувати на цій планеті, а вранці заберемо вас і вирушимо далі». Ні, сказав Сейл і обличчя спотворилося від жаху. Ніяких ночівель. Він не міг говорити, він упав на землю. Швидше, сказав голос у туманному вирі десь над його головою, даємо одну порцію харчової рідини і заспокійливе, йому потрібні їжа та спокій. Ніякого спокою. закричав Сейл. Марить, м'яко сказав один з чоловіків. Не можна спати. Кричав Сейл. Тихше, тихше, м'яко сказав чоловік. Голка встромилася Сейлові в руку. Він смикався і намагався вирватися. Не можна спати, потрібно забиратися звідси! Несамовито пробурмотів він. Потрібно забиратися! Точно марить, сказав другий чоловік. Мабуть, у нього шок. Тільки не заспокійливе, кричав Сейл. Але заспокійливе вже стрімко розтікалося жилами. Е-е-е, наспівали стародавні вітри. А-а-а наспівали стародавні моря. Не треба заспокійливого. Не можна спати, будь ласка, не треба, не треба, не треба. Закричав Сейл, відчайдушно намагаючись встати на ноги. Ви не розумієте? Заспокойся, друже, тепер ти в безпеці, ми поруч, тобі немає про що турбуватися, сказав рятівник, нахиляючись над ним. Леонард Сейл спав. Двоє чоловіків стояли над ним. Просто у них на очах риси обличчя Сейла почали різко змінюватися. Він стогнав, плакав і гарчав уві сні. На його обличчі відбувалися одразу безліч емоцій. Це було обличчя святого, грішника, диявола, чудовиська. Темряви, світла, одного багатьох, армії, порожнечі, всього і одразу. Він корчився у вісні. «Е-е-е-е!» е зірвалося з його вуст. а – кричав він. «Та що з ним таке?» – запитав один з рятувальників. «Ніяк не збагну. Може дати йому ще й заспокійливого?» «Так, мабуть, у нього здали нерви. Йому потрібно подовше поспати». Вони встромили голку йому в руку. Сейл здригався, плювався і стогнав. Потім раптом він обм'як. Він помер. Він лежав там, а двоє чоловіків стояли над ним. «Який жах!» – сказав один із них. «Як ти думаєш, що з ним сталося?» «Шок?» – бідолаха. Шкода хлопчину. Вони накрили його обличчя. «Ти коли-небудь бачив таке обличчя?» «Абсолютно божевільне. Самотність. Шок. Так. Боже, ти лише подивися на вираз його обличчя. Сподіваюся, мені ніколи не доведеться побачити таке обличчя знову. Просто жахливо. Він так чекав, що за ним прилетять, і ось ми прилетіли, а він все одно помер». Вони озирнулися. «Що будемо робити? Залишимося тут переночувати?» «Так». «Приємно хоча б ненадовго вилізти з корабля». «Але спочатку поховаємо його». «Ясна річ». «І заночуємо під відкритим небом, добре?» «Приємно знову опинитися на свіжому повітрі, особливо після двох тижнів ув'язнення на цьому триклятому кораблі». «Це точно. Я пошукаю місце, де його поховати, а ти починай готувати вечерю, гаразд?» «Гаразд. Треба сьогодні гарненько виспатися». Діло, говориш, треба!» Вони вирили могилу і сказали прощальне слово. Увечері вони мовчки випили по чашці кави. Вони вдихали солодке повітря цієї невідомої планети, дивилися на прекрасне ясне небо і красиві яскраві зорі. «Яка чудова ніч!» – сказали вони, лягаючи спати. «На добра ніч!» – сказав один, перевертаючись на бік і влаштовуючись зручніше. «На добра ніч!» – відповів другий і вони міцно заснули.